بسم الله الرحمن الرحيم باب في شرب بن سلمت القاده عندما خداده چکه ملوخه د ابوس کوي لوري ترپ مات شوی ون د غمت زی کنه د کندم زی کنه د ابوس کل دې سوکم ده حديث د ابو سېد خدري رضی الله تعالی او ترا نه وي ذکر کړه لې چې مانا کړل د الله پیغمبر دسکلنا من سلمة القداح ونا دا کنڈم زگید پیالینا دین ابو بناسکی و چه بناسکی نبی علیہ السلام منع اخدی نکتب کی داد و حکمت دادی چکم زی کنڈم شی نا تیرشی پدی کی دایر جسنستا خلا شنبی زخمی کی دیم دیکي دا وبو یاد چې د سټینسان سكينو سوسي کپڑے و دي ښاكي دا غو مساله وکي ام دریم تا ماته زی کې دا او ساخه خري ملي را جمع کي نو دا سي سي استعمالول چې پاک را و غیر را جمع شي یو ته بنزيب دانه واړي بللا ميدکم نقصان جوړي بیا صحت د انسان مینه سرپریوازې وای دا خبره ورکې هم سلورم دغه چې اسې انسانم بدخ کړه کی وليو انسان فضل خپل ځان بدخ کړه کی او خپل زت پایمال کی او عیونو فغا په او دینم من شوره چې په کې وای شي پسګا نبخه په شراف روسته مستقل باب کې راځي د نه نهشه ده ن اسلام داسې نه کوې چېته بو کې دن نه پوکې و نو چرته بو کې اوس زورېږې نو سب کې په سر ډې سرهغ لري کا داې واړهوه خولیکن پوکل بګږ مسله دا چې انسان کله پوکې کوي نو امکان شته چې دا خوري نه داسې زرات لږه اپ دا مشروب کی پریوزي نو تبي سليم دا نه خوخي بلکره دا بل چاته پاتیشو ځینی غلطه ده سي نازک تبي تنو والی هغه بین استعمال نو دیوجه له دې سلامتي مناوه کړ بل انسان دار چره خله <خليخ> خپل <بلي> وګمي بازي خلک د زیني خلق, خلق دخلی وګم نخو خې دا مناسب نه نبی عليه السلام خلقو ته سم انسانیت خې انسانانو غلمو کې دا سم انسانیت نبی عليه السلام خې وای بابون په پی شراب پیانی دي زهبي ول پیله باب دي په بیان د سکلو کې په لوخ او د سرو او سپینو کې دا چې کم د سرو سپینو دی په دې کې د وبو سکلو څو کم نو دا دي استعمال اول بالکل ممنو دي د مسلمان لپاره کوي جالي بني ساري یو ګور کالي دي د سرو سپینو کالي زنانه استعمال اوري شي لیکن دا غیلوخ استعمالول دا ممنون ندی ابن عبید اللہ وی حضیع فرضی اللہ تعالیٰ نحوچو مداین خارک دا دکیس را در خلاپہ دا او اوس دا پا عراق کی مستقل خار دے عراق آوکی در پارس ایران حصا او صدار بیم مالک کی رازی لیکن انسری کی دا ایرانی, ایرانی علاقه اجمی علاقه عظیبرہ जिल्ला وترن او دلته پستسق طلب نو وګيو خل او اتو دی قانون مین کنا مین کدا نراول دته یو دیقانی ولوغي مین فیزر سپیرونه دیقان په معنی دا رئیس القوم یو قوم چې کمشریغه تمیل شه او دیقان په معنی دا خادم زمیدار باندې هم راځي رماهو به نو وښتو دلاره به پتی سره د دې بھارت بازي شاريین مانکې چې رماهو کې زمير راجې ده غلوغې تا دا به کې زمير راجې ده غلوغ ته رماهو کې زمير راجې ده د حزی پرزي الله ترن هو رماهو <سرق> او زه پرزلر هو د غلوخی لره او باز وي چی کبدل المجهود کی امدا معنی کړل چې ویشتو دغه د احقان لره پرېلوخی سره نو اول صورت کی معنی دا شو پرما اویشتو او زه پرزلر هو د غوب به یا پرېلوخی یذ لوغه په وبودي څخه لوغه کوشت زم کی تیرا وا چلوز کی تی او رس صورت کی معنی داشو چه رماؤ اوشد غده قان لراموز پرزن او بی پا دی لو خسل چنانچه باز روایتون کی راجی پر رماؤ پی وجهی ای افمخی وشتو فقالنو اینی لم ارمی ها بی ہی مانده وشتنی لراموز پرزن بی پا دی اسرائیل انی مگر دا چې بی قد نا حی تو من اکڑیو دن رف و لمن انتہیم دینا دو بار بار ما من کړه کې مراوله او نبی عليه الصلاه والسلام نه کړه لري و دې با جیوانی شوربي درې خمو نه ود نه روري خمو نه ود اسکاک نه کې انيتي ذاب والفدا وقال فرمایا له هم په دنیا دا دې دنیا په دنیا کې ولکم بالآخره صبر اخرت کې حوزه پر نه د تثبت نه با دامالوش دانیا للمنكر بالید دی اگرد او خرالو پر اترحی سلتی خواه بابن پل کرع بادی ببیان دکر آئیدی کرم اقصدانی تیمسانا پا خلیص رأو بوز کی یني داس ورکته شي حوسته یا لختيتا یا بل <سؤال> نو واګي هو رتا په خپل <سؤال> باندې مشکلې کار هم تر شي کم دادا غون دي کی دي د اسپنکیان خلق اگر دې په ګلاسه نو کیو په لاسونو باندې وبنس کی په کار نکی دا غریبانه دي چې هوت نه ملي وی چې کار کی نو کر عادي دی دې سره مو بس کل جائز دی ده حدیث کرا له جابر ابن عبد الله رضی الله عنه نبی علی السلام, دا دا نبی السلام او سعید اصابو د نبی علی السلام نه الا رجلن پیو صلیبانی من الامر دان سونو او حویر الم فیه او د چلولی په خپل باغ کې او رسول الله صلی الله علیه وسلم ان کان عین دکاک چرتوی تاسو ما ان ببا ته زین لا نچې کیږي دا شپې شنین ته مشکی زکی مخړه رایک مونږ او کدا ته نه کران نمون بیا په اولو باندې اوس کری هوس کی د دې کی اگر چنه بیره صلوات و سلام خپلوبو ونس کی دغه صحابيولو براوړي لګین اراده هوکلا نو دینه دا خبره مال شه چې پکره ای سبس کل جایز نه نبی علیہ السلام اراده نه کوله ځکه د امر غیر جایز اراده نبی علیہ السلام کوي علالم <سؤال> بلاول نه اندی ماترماون وبری بات شپه تیرکل بیشنین پمشکین زکی ناروګر وطنونه گرم نو اوق مشکی زوکی مټکوک خوبه خودری یا خالی او یخ یوبچیدې په ګرم وخت کې او په ګروبیلاد په گرمو بیلاد کې دا او زیه مشانه نعمت په عام حالت کې هم دوی نعمت ها باب ساقی پی ساقي ميتا اشرف بعد په بيان د ساقی کې ساقي راځه وي چې په خلکو باندې او تقسيم اي نو با دا ساقي دی او په تقسيم نو په خلکو لور کوي نو حديث کې رالن ساقي قم اخرهم شربن ساقي د قم با روس تر ديو نه بار د سکل سرا دا ادل ولکه اوسله په بل باندې اوه کوي یا چه یا بل سر سي او زان نتیوالوز کیا او رسطوی پا خلوم دادیر بدا و دا انتخاب بحرس و انتیالا دا. دا پار دا پا کاری چه اغد ایسار نکار اخدی ایسار بہتریم صفت تی نرین پا وجه دا خلق پا درمین کی دیوبالس محابت او امین رازی نو پا نور خلق بانی مخ کی بوز کئی زان نبا رسطوی پا او رسط السلام لیکن کلکل کل دا, دا سیویت چې ما امورین داسي عجيبه غوندي کې مخلوقي چې هغه د امیر اڑو سره خیال نشي هم ترته دا خدمت کو امیر کې او ودیرمان چې رکله ودی اوږی پاتې کیږي رکله ودی نار پاتې کیږي اوس یو امیر د دا پته ولګی دا چې دمالا ما امورین او قمانه کې د ډیرم د دېوال سره تمغه عجیب ساندت تندت له وړاندته ګرځېدنی کوي او دې دی جوکي چید دواند داد محلوم که هزان بیدی پلوخ کی او په مخت وزکی هزان بیدی اگز کهیل <سؤال> داخت بره هم جاییز دا خبره بیدی سپول پکار دید او ده حیرست نبه هم بچی او دیو ده اغفایخی نبه هم خلاشی قوید دهیر قرحب صلیم حدیر نه موسیل متحمالی کنان دردن شرع دیمان کنیم کنیم کنیم کنیم دا نه سینمالیک زامن روایت ته چینه بیل خل شو دو او ګوز قد شی به شو دا شو دا می نو ګوزره من جوړه شی وو مو شو سره خل شی دا غینه له سی جوړی کنه ما استا و دا خدا له سیانی زنی ترویل زانی زنی خو ګیله ثاني عرب جوړی نو شو دو کیوب می دا وای تم دا خل و جوړی امام استاد او شارو دا غونډي جوړ کی او د یک راجه کی جی لسی جوړوي نو پاک راجه دا اوس دا خواږه ورچې ایتہ ملټه لسی وای پر سروونی پیر اوه پرو او د نرمځیداری ن ننتی تاس مان ماشالله وای استاد د پنن ماشالله نن دا خبرې د وبوکول بو بو تاسو د دې لري یو خمو سم کیدا پتاڅو خینه لګي دا, دا دوه اجتماع کی خې لګي نو قد شی و بې و الیمینی عربیون د نبی رسول د رامینت عربیو او د نبی رسول میصار د ابوبکر رضی الله تعالی نبی رسول هم اوس کی استمات العربیا اضافه به عربی ته ور کړ او اسامه غدا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی نو زله کې واخ افغان پیدا کیږي نو نبی اسلام قانون میں کچھ الایمن فرائے حق دا مخکره حق به ایمن دی بیا دا ایمن څخه څوک دا غل نو ان دا قضیه او تبیان دي د دې حدیث د ترجمه تل باب سره مناسبت سره د ترجمه تل باب او اساقي بتاشره او دې غدې څخه ذکر نشي هر حدیث رداشي مناسبت جوړیږي شي چ ګورې دا موږ کوم قانون چې ذکر شو چې ساقې د قوم با اخیری مشوربند با دا باور کوي چې دا ساقې مشترک سیسقسيوي د ټولو په کhato او کبیل فرضي وتدیر د چاخلې او ذاتی شی او دغه زیات ذاتی او استعمالی استعمالي دا دغه خدا چې ګرې مخکس کی بدمنسوک اعتراض د مشترک شیونو کې نه خبر دا, دا, دا قانون دا. نبي عليه السلام عمل سره خودلو <تصفح> او الايمن قل ايمن <تصفح> پهلې او قول سره سره د عامو اوه دغه او په بلن دابه ذکر کوچ نبي السلام وکړو بس کې تنفصا نه باقي به ساسو صلی الله سنت دریزه چ پدری ہندو باندې بیسکلی یو دل میچ کم د وبوس کی بی بی لوخې د خريره جدا کو بیا وبوس کی بی بی جدا کو بی بی وبس او ای چ هوا احنو امره داډیر خوشاځمو خوشمذیره انسان حاظیمات رړي رخه کی او مزام سری د ور کوي او او ډیر لری کوم کې د مرز د تندل ابرمانه پور ډیر لري کوم کې د مرز د تندل او ابرا نفس مرزم ویله شیتاسو اصل کې د مرزونو د پاره بنیادل معیار مې د بدن چې کله لوډ په یګال ورواچې نو باقي ما د بدن بیا په اېتیدال چړی پاک مې د بدن تا د غېدا طاقت نزيات لوډ ورواچو نو بیا د حالت خراب شي د ټول بدن حالت هم خراب شي نو اوس بدرسه هوونه باندې انسان نو بوس کی و مې د بدن یې قدم لوډ نه یک دم پائی که برودت نرازی دا میدا دا برودت دا حرارت دا احتیدال نفس برابری دیو جنبیس هم ابرع لفظ استعمال قردو د دی حدیث ترگمت البابس هم مناسبت نمادیمی خدا غصی بموئی چی دا آداب و دوبون داهم یو آداب دی دا آداب د دوبون داهم یو آداب دی چھ پدری ساؤنبان اس کلم پکار دی خواہ باون پی نفخی پی شرام باون په بیان دا پوکی و حلوکی پاسکاکی عبداللہ ابن عباد رضی طرح پرمائی چی منع کرنن اللہ پیغامبارا ایت نفخی چی ساو اخریو کس پیلی نائی پلوکی و نفخی پی اپوکی او کی پدی کی دنی کی وست حدیث تاروز بظاہر لاغی نے میرے اسلام محبت کیو تنفس سلاز اندر سبب او اور دیگر جے تنفس پیرا نہیں مننا کڑ تا روز بو یا بو بو کی پوکیو کی دی مننا کڑ جواب واضح دی چتن پسو سلازن زال کم چن میرے اسلام نارغ صاحب تے پزانے اعتبار کر دے او منا پزانے اعتبار کر تن پسو چې نبی رسول الله په وګ کې درېزه راکله نو د خلینو له جدا کړ او مرچ راغل نو هغه چې تاسو والی په داسهارت کې چې لوګې خلینو جدا نکي او د نباګې خپل خپل جوړ کړل دی نه مرشوم لکه اے حارزه دیسه مکوا لوګې در کړل په کو کې بیا وې چې جدا یې کړی د ابیا د زرده ما شومانې او کاسه ګول خل او ګورګي کنه په یو دغه غونشې سکي دنه به کې سونه قړقړو پکې راو کې راو امانه دینه شو اوس په پوهه شوی تا هو ګزار د ځان جوړکړې نه وګرم څنګه دا نه دې به دې باید دې ګزار د ځان جوړکړې په چا کې بمای کې قبل چاې او نه به په وګو کې دنه به کې کول دي ابي <تصفيق> على <تصفيق> حد انا على حد انا شغل من من من من ده عبد الله بن مصر بني سليم قبيله سدينوي راجع نبي عليه الصلاه والسلام دم بلار بسرته پنازل عليه د نصر مېل مشو قدمه الیه تعام نظام لار نبی رسول الله د تعام پیشه فذكر حیصن نو د ذکر کړوا شیرا عطا چې د شیرا نبی رسول الله ته سما ته بشراو بن بی روړ نبی رسول ته ووبو په شریبه نو وېس د شری نفس فناول من علی یمین انه اورکل هغه چاته دین نبی علیہ السلام خيتربانی داوی نه خوراک په ټیم کې خبره شو د اسکاګ د پاره د شکه مو بونبی اسلام ورگی اجازه به اچاله نوبی ترامپ یې ویني دا یو نه پښتو مقاله تمر نبی رحمت والسلام کو جوړه ویلو کې نوال ازهری اسرائی سبحانه وله است عجوه زړه په شان د خپل ګوتی د می سوګیو درمیان باندې ولما قام اكریجی پاسی د نبی رسول الله قام ابي نپاس د زما پلاړه فخذا بیرو جامع دابطی د نبی رسول الله د سر لئی واګیونی وا اور ته وی د دعا غواړه د الله نه سماده پاره بیرو خدمت سرهو د نبی رسول الله دعاګانی او پی له ان فی ما رضتهم واغفر لهم وارحمهم دې ذکر له برکاتو اچ ګناہوں معاف کی رحم خصوصي په حدیث چند خبرې معلوم شي یو دا خبره معلوم شوه چې نبی له اسلام و سلام سره د خپلو صحابه کرامو میلمه جوړید او هغه به له نبی له سلام د خپلوس موافق کرامو کو کول چې نن چي صحابي نبی له سلام په تور د می نوستو بلاړو او هغه به په منوستو کې طعام پیش کولو هغه طعام تفصيله مو چې دا شېرو ده کجورو غیر نه جوړي دویمه خبرداراله جنبيه عليه السلام په دې موقع باندې د خوراک نقص کووس کی عام طور سره عام ati bad khabar kai che د خوراک نمخ کی وبس کل دا پکار دی چان چی علامه ابن قیم رحمه الله atibbu nabu zadul mad kili ki جنبيه عليه الصلاه والسلام دا خوراک نمکه یو بس کی دغه ودی کی صحت تمه دیری دا خوراک نمکه یو بس دا روستو بس کل کی په ساده دی می دیری او د یو شاعر شیراز کې کړه له حدیث دا معلوم شو چې نبی رسول الله صلوات دا خوراک نو هم او بس کې دی کم از کم پری موقیس دی دی بارکی دا اتیبو قدیمو رای دانا چې د دا خوراک منوز تا اوبس کل داخری زگا چی دی سر حضم رازی خان او دا بازی جدید اتیبو دا خیال دے چی نمخ کس کل اصل کې دا دا میزاج سره تعلق ساتی دا بازی میزاجون دا پارا اکثر میزاج نمخ کس کل مفید بازی دا پارا رس تس کل داسري شي شرعي خبر نه ده د دې تعلق د انسان د بدن د صحت او د مزاج سره درې مخ خبره د عالم شو چې زيادتي بیا يمين وعلى الوركي په لورمه دا چې نبی رسول الله بیا داګه جوړي خړلې دا د ټوام نمه کیارسته مې هو خړل دا هم جاي ینه ینه درام کې دا زړی اچولو دې کې را دو دې دوه ګوتینه داس دا ودا استاد درېو پریشا به چوکات کوم دا دې مقصد ده نه اګه زړی اغلو چول <سؤال> چملوخي کې کجوري وي نو کم طرف ته چولې بس دې اچولي اوبه دمر ګول چې پلاس باندې هم دې دیږي طرف نه چول دې زیات نه نهایت اضافه اضافه بازیه حدیث کله معلومه نبی کریم اسلام په یو اسبابانه لاغور اچولہ باز کی ما له میگی چې بین اسبعین ادین را لچله زوهر اسبعی سباب ولستا کوکبو دوری کی وای چې اصل کی نبی کریم اسلام مدا دو ګت لغدی سکړه غریب زله واچو له کولاګړمې سره زو کړه په یتره به راځه ته موږ نهایته رضا په توجې نشکال په دې طریقې څخه ختمې بلدا خبره د قربا مطالبه کول نه ملمنه چې ماته دعا وکړه ثابت شو نو بلدا خبره ثابت شوه چې چا کری تعام خپل نو غته به دعا وکړه جامع دعا د یاد کئ اللهم بارک لهم فی ما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم دا دعا وت اسلام وکړه اما یقول اذا شرب اللبن سبوي شودوس کی ابراهيم بن عباس رضی الله روایت تی چې زو ما په کور د میمون رضی الله تعالی عنه کی داخر شو نبی صلی الله علیه و سلم سره خالد بن ولیدو فجاوب بزبین مشویین ندی راړی دوسم سری ورته شوی على ثمامتین قدول الجبنی تبزق رسول الله صلی الله علیه و سلم ملاډی تو نبی علیہ السلام نویل خالد رده انخلصه اخواله تقذیره یا رسول الله از ما در موانی جتا بندگرنی دیده ایده اللح فی عمر احبه او او او او او او او او او او او او او نبیلی صلات و صنافت شودان و اغیر واسخ نویل نبیلی سلام چکل خراک و کیوکت تاسو کیه نویلی اللہم بارک لنا فيه نه ادحمنا خیرم منه اللہم نبیلی بارکت و احساس و احساس و احساس و افتر اللهم بارك لنا في وزدنا منه الله برکت پکوا چوز زیاته را ولي زګ شو دون خیر بل سنشت پين ولاد شو جون زمين الطعام نيشت يوشي چې کبي کېري شي طور نو اس کا ان لله بن دې حديث کې مدارل عبد الله بن عباس او خالد بن الوليد دميمونير زها فطرغ راځه که عبد الله بن عباس او د خالد بن الوليد او د زيد بن عاصم د دیو مین دی خوند دی دا یو بل ترورانو زامونو زکه دیو تک د مونی نه ځا کر شوی دی چا دی ټولو ثرو ورو امو المؤمنین بل خبر داراله چي دا سمسيری چي دی دا حلال دی کی حرام دی د مبارک اختراف روستوراش کتاب الاطعمه کې مستقلی باب دی امام سي پکراحت قیلې مسله سي پجواز قیلې اسره دي حدیث نه د طرفه نو استدلال له روستوراش بياني بيير سلام، جون کي دا نه خو خل لاسم نو دا کل انسان نيوسي نو خو هيو هغه بني دا بدليږي داسي غير اختیاري انسان په خلکو لاړي راځي اولټي وه ته وه نه بدغه وګور سودا نه نشي دا کوته نو نابيه اسلام دا گزارلغي کیاري کړيش کال ختم شو رتبات ایمه کېمره شو شمهاله کې وتا سوېري کې شمهاله شروع کړي چنه بي السلام <سؤال> د تعام عيب نه بیان کوي خو خو وب دا مو دا غير اختیاري او دوم جوابداري چنه بي د تعام عيب نه لري بیان د صنع سره صنع ما صداله چې کچاو پخړې ونې زبنوي چې تریو دی ویکي مال گنيش دیو دا بخ پخ کړي نه ليو دا پخ شويره دا سوييره دا خټه دې دي مې نه وي په دې کې دا اغا خدمت خون کی خدمت خون کی تکیږي او بیا زړه خرابي تاسو دا خو د پکور کی خزان کړه ولې او تاسو وته ادارې څخه پښ پر نو بس تبايو ولا وکړه الله بل خبره ده دي کی دانا چې نبی عليه السلام به حديث کې خو دې سره له لیکن مخ یو حديث تسویل چې نبی عليه السلام خاطه عربي او له اين خلق ده خبرم په همکړنچي حافظيمن حجره ومنه بعد شارحینو په حواله کې لیکلي چې عربينه خالد <سؤال> بن حماد حالن کې خالد بن عربي چرته ده د قريش د خاندان یوري سردار و اده دین د کله چې د تنتکی بازر وې ته نو کې دغه زو سره غلنه د میمونې له ځانه کې د خالد ذکر لید او هغه د خالد کیسه ځان لیدا په به د میمونې کې وا عمر کې چې کم د ابو خبر الله او نبي عليه السلام عربي ته غوور کړلې <تصفيق> نو اگر ځان خبر واره انس نو کور کیسه دي دونو کې فرق دی اته داری خبره او داری کی یسر او بکر زه لهدازه جدا جدا ده خبره سینا او بیا بکر توام موازی کر شو دواځی کر دو دو دو شو دواځی کر شو مقام خراګ نماد دعا وایره سر الله سپوت کول جېدي وکنه تو عام نفس دان مونږ دواګانچ کی لکه كمچی نه منقول دي الله مبارک لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم یا نورک میا الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين یا غلط وعمکم ابرار و اطرائندکم الصائمون صلیت علیکم الملائکه پدې کې رفد اېدیو نشته نه به کې سوکرپولی دې نه جای بلکې عام چې اورات د نبی اسلام د مواضیو سړي بلکې نشي المتا د یو خبرنه چې کله کله سوګدې شوږي د توام اوخري د دعاګانیو کې منځ کې به موږ مجلس ختمه ولغوړو مجلس نه پَس زاله بیا دعا کوي هغه ما ګرځي پدی تبرته چې روټې نه پسته خلکو یې روټې هغه روټې نه پسته نه ادم مه لستې تام دعایو بے انسان اوراد نه او خپل د جص دعا کوي د دعا پاداب کوي د دې تل پټک وې هغه ځان نه هیڅ نه روټو هم نه پسته دعاګانې نه پدی ګلاسو پور تک ونيش او که څوک پدی کې یا پام وکړي چې لاسونه پور تک د دې بداتوي ریانی علماء ور ودنه کوي چې زه ورته دې خړوکه ماخاله سمورته کې دا به دوه مو کې نور یو کې دانا راوړ دغه بيدا چې چې دوی موریان کړه تطنونو پرې اٹکې نه اندونه خدي کوی نه ده چې پردنه کوي نو هغه خدي والدي کې دا روډه د جامي بنځل نو بس لغړنه کوي مزاغه کاروارس نو هغه که څرورغه مشور تر ویلو ویل نه شو داسې دي وېدار پرچو ته وېدار ته شي نو ماته چې بیا دې د دوه چې دا رټې نوره بیا خامه خلاص پرته کېوري کې بیرته دې دقشه سلام شو او وایله ګوې خو باب اون کې کيل اني دي باندې بوين د لوخ اي کا حكم د خو ښاغلوخي شي په تسمه تلات نرموت له سریخه چې محفوظ شي نبي عليه السلام ايغلق باب کعبہ نکره دروازه او ياد ونم دل پاک يقينا شيطان نشك لواله دروازه مغلق بندا پرم دل و ا پي ميزبا گو هملا او یادو نن دل پاک هميري نا کو پړګ خپلږي اگر چ خپلږي وني وي تاريزو ي تاوردو عليه پلنو ي کي دي پدي او یادو نن دل لا کما لال پونم کړي وو کي او تزمو لگا په خپل مشکي زباني او سر اسم الله یادو پاک معلوم شوه خبره چې الله پونم نه کما دروازه بند شي شیطان هر نشي کوله واله پسو سوال وکي چې دروازه خو یو طرف ته موږ غار داسه هندي کې وسه شیطان جواب کړی لږ جوان و تاسو وکي چې باځره وي تنه دا معلوميږي چې شیطان تر دې خبرې اجازه نه لشه هغه دبره سېنګ راشه په دروازه برس پوځه که مونږه kuris ته وای چې مونږه کور ته تدری مو سي زيال الناس ته خلقو بيته کورده ته میچري کورونه اغداسي چې هغه خیال وکي په دي باندې چیرې کی تیل نه دغه په مینا کې کوم نه نو بیا کور اوسې او دې شو دی ام و اسلام علی السلام داموی چوک تو بند کی سی بیانو که قبل بچی انگل عاشادا بیگا پتیم کی عیشا و مصدد ده مسال پس استمال کلید فا اینا یقیننی جننی وید پارن پیرانو انتشارن خوریدن و خط پتنو تختول نبی علی بهترین بہترین خدل خودل چی خام شوش پر اعلان و داغین پس دروازی بندوام عشوان بردم و باسه و نا محمد نبی صلی الله <سؤال> علیه و سلم ستر طلب د یوک نو یو ځړیدا قومنا ایا مه تا ته نبی دس کو نبی رحمت مو لینا نو یو سره او ته منډی والی نو رړو به قداه نی پیالی فيه نبی ذنج باکی نبی ذنو وی نبی رحمت الله خرتحو ولن پټو دین ولن تعذاليه اگر چې د پلو نو کی په دیوانی عود اندرګه معلوم شوهه خبره چې کله یو لوخ کیوبیا مزه سامانی او د غیب مناسب با سرنا پیدا کی نڈکه دا سرواله و بیسنده باندې دا غیب پوجا باندې مشرکان دا سرنا محفوظ پاتې کیږي ها هو نه به له اسلام ته وسلام چې هغه دې بشوي دا غد پر او باد بیوتو سقیا او کته بهوي د یو چنرا چې د دیو د مدینه په منسکي د دوو ورځو په مقدار فاصله او بدل المجهود کیږي کلی چې د دیو چننا چې په زمانه کې د مدینی منوره چې کوم عام کویان او اغه مالحه د غیوبته او تربیه په دیو و نبیو ته سچا مقام نه باندې رسول باندې خبر اورل لیکل شو او د الله رضی او د اغه زنه په دار اورل کې دي اوس خود مدینه د کویان چو قدمینو صپایانی شو دی انداز کی جوړ شو دی او اوخ کی راز خبرات پر ملاتی عربانو کی زیاد چکم دین زمزم او به استعمالی جی د خوراک نا سریپ بسم اللہ دی پاک اول او کنا والا برکت اللہ اور سرویل شتا مذه کتاب ال اطعمه تلگی انتظار بوک دمسلبه التیچ زګر دا دي چې جوان دا شروع خبره ده د توام تعلق سالو.